Eta berisail nagusiaren tenorea zurekin Bernadette Argain erritipietan zaila eskolen idekirik atxikitzea eta ustibariko eskolek bat egiten. <tune> Erpei batian elgarretaratuak 2006-eko sartzeko lahzabalen izanendira denak artian urte batez, jutsi, donaisti eta bonuseko eskoletan banatuak izanendira urrak mailen arabera. Eskualeriko egoera, bakearen alde eginak diren urratxak atxik berrituz taldeko Mikele Paltza eta Gabi Mueskak paixen, justizia eta bakea batzordeko apespikoer horren berri eman dute eta biltzare hortaz Artikulu bat agertu da apespikoen apiliko aldizkadian maionako auzo minberako seigazteeko toko permisa pasatu dute, denbora berean ezagutu, esperientzia berezia egina alizanda par zuerguan misión lokal, mendibur autoeskola eta ördf artean. Futbolean hiru eta zero irungo real union xapelduun Espainiako federazio kopako finala ereman dute barda Castelloneko taldeari nagusituz, entre en bozkarioa entzen dugu. Eta aroa lanopean na gira, goizuntan zergateratko da lanoogenaktetik. Ez gauzadik, e, tapatzia egonen baiita hodi ezkargatua egungusia zeru hori eta txaldian ere horttzantzaren mentura aipatzen da guneka mementuan temperaturak kaskiztila ere, 12na bat gradutan bai hemen donian igarazin eta isttantiaiano goi bat gradua aipatzen dira. Jiru urte presondegi intza oksandabaratzen zat Pariseko dei hausitegiak kondena hori jakinarazidu atzo judeak urte bat presondegi ezagidako oaiko dosieraren eta aitzineko afera batentzat ukanak zituen bi urte suksia horik ere egitea galde gindu berazelduta jiru urte fermu horotarat, bax da euntahogoi bat presuna bildu ziren donibane garaziko herriko ere sustenguz eta ez dadin preso joan galde giteko. Atxik berrituz giristinuen kolektibua frantziako apespikuen ganat joanda, justizia eta bakea batzordeak erresebitu ditu Mikele Paltza eta Gabi Mueska. Eskoaleriko bake bidea dute aipatu hor eta onartu dute beren aldizkarian, bake bideaz eskoaleriko berriak emeitea apiriluntako alean. Paixetik, errandute ez dutela sekulan entzuten eskoaleriko egoeraren aipatzen, plazaratu den artikuluan, zer agertzen den errandauku Mikele Paltzaka. Beraz, hor edukia, da parte bat esplikatuz eh, nola laurtedanik ez den atetadurik, eh, terrorismoa eh, iraganako egoera bat dela eh, eskolegian, Eh, Ziagiko kamimendua gizan dela gizartean gizarte osoan ez politika mailan baizik, sozial, kultur mailan eta indaguziak eh, bat egiten dutela, presoek barne, i esrariak barne, eh, indarguziak eh, bake biderant johaiteko salbu eh, poderen aldetik... Eh, preso oi eta biktimen lekukotasunak ere badira artikulu ortaan, eta bestalde galde giten da ere Elizak lagun dezan euskal ejiko bakebidea. Mikele Paltza. Baina, eh, eren nahi dut Eliza eh, gugarela, eh, pizpikoak, jerarkiak badu bere eh, ardura, ez da du daik ere, arzain batek ezpadaki nun eman ardiak edo tokitan to, to diren bake eh, zelaik, eta nora ara, otso bon, eh, ez da posible, arzainaren lana ahogu da. Baina gugira gira, eh, bakotxa da, eh, elizat hori da, atxik behitu zen biskabat eh, aportazioa, eh, hoitarazi, jerarkiari eta deneri, eh, Garko, Elisa Erikoiak, Elishtinoek, Laikoek, Denak, bat egiten dugula Boulsakada bat mateko bat kebidearik. Bestalde, bada hamar bat urte jada ostibare aldeko lau egietako eskolen ahteko, bat gogo eta gogoetatzen ari direla nola eskolak elgarretaratu, azkenian eskola eta klasez teak zaiteko, jutsi, bunuze, donaisti eta lahzabaleko ikasleak heldu den urtetik aitzina elgarretaratuak izanen dira, jojo bidart mintzatu da, poietoa segitzen duen Andre Lajald, donaistik hauza pesarekina. 2006-eko sartzean prest izan berditaike Larzabaleko eskola berria lau herietako hauren ere han artian, lanak aiteko artian nun hariko diren haujak elduden ikasturtian, erraiten dauku donaiztiko den Andre Larraldek lanak aizio iteko larsaleko eskolan, larsaleko haujak, ezaniko esan, ditugu eta jutsiko, bunuziko eta donaiztiko e eskoletan, parte gatiak dira tipienak donaistin eta du handiagoak parte gatiak izanen dira, bunuziko eta jutsiko eskolen artian. Eskolen elgarretaratze hori esker, eustibarra eskolen geroa segurtatua izan behar diteikela, erraiten Andre Andrea Larralde, gainera, elebiduna ezaiteko posibilitate ere irekitzen da. Ba, normalki behar ditake bakiaukan, inspektsioa ekin eta izanagila lanian, normalki, lau klasa izanen dira, normalki, lau edakasle okaren ditugu, horien uh, iteko, Hele bidunare zaiko du, mena horren dakore, uh, eta hek ilinen dute inkesta galiteko borgasue, herren agiutene zerroen, surizta gure hauta, ne? guk bakarrik proposamen aiten dugu, eta uh, borgasuen nahek eria barimada, OPLB galinen du inspeksionari, postoaten zahaltzeko eskoren dakore. Angeluko dasoko langileek protesta protestabatekin dute atzo goizean, uh, urteko negoziaketak hilabete uh, sarietaz iragaiten ari dira mementoan, nagusiek uh, emendatzea euneko zero kakoits bosteko proposatzen dute, sindikatek ez dute euneko baino gutiago onartu nahi, jakinez, egazkinainitzen manatuak izan direla, uh, lan gehiago izanen dela, eta bestalde enpleguak sortzea ere galdegiten dute China estela urte batzu bezain uh, erakargarria Orbea eta Fagor Industrial Mondragon Kopea Tifataldeko enpresek deliberatu dute Xina nadituzten lantegian hestea, Orbea Txirindola egileak eka inundajean uh, utziko du, Bizkaian eta Portugalen dituen fabrik eta ratekarrik du aktivitatea Fagor Industrialek Espainia, Turkia, Polonia eta Mexikoko enpresetan banatuko du Xinako lana Denbora batez sinan, langilean jornalak bizikia paltziren eta enitz enpresa han plantatzen ziren, baina nuai hilabete sariak emendatu dira eta enpresek ez dute beste diru egiten, beraz sinatik joaiten ari dira emeki emeki eskoaleriko fagor eta ere juri egiten dute. Proieto berezibat egindote emision local, mendibur autoeskolak eta ERDFek bayonako zon urben sensible edo hauzo minberako sei gazteri, otoko permisa pasatzeko parada eskaini diete mendibur eh, eskolankurxoak hartuz, ondotik ERDF eko langileekin autoagidatuz langile horietarik bat zutelarik beren arduradun gisha sei gaztetaik lauek lortudute per, permisa eta beste Errepide kodearen azterketa gainditu dute, gidatzearena falta zaie, intza rieta. Baionako zentetien hauzo minberako 6 gazte lagundu dituzte gidabaimena pasatzen. Mision Lokalak duabiatu proiektua, mendibur autoeskola eta ORDF enpresaren partaidetzarekin. Lau hilabetez, 6 gazte horiek autoeskolan egondira kurtsuak hartzen, eta ondotik ORDFeko langile bat zuen ikasle bakoitzak gainbegira bezala eta 1000 kilometro egindituzte elgarrekin, gidatzen ikasi eta aldiberean lanbide hori ere ezagutzeko. Gaztei, gidabaimena pasatzeko aukera eskaini diete beraz, bainan proiektua hori baino gehiago dela esplikatu digu Jean-Marc Landachetx mendibu gautu buruak. Bai, proiektua hortan ez da hortan gelditzen, Gakina uh, da, gaztek, mentuaz, uh, egen uh, etxe ingurua ezagutzen dutela ongi, eskola ingurua, baina hortik kanpo uh, egen uh, inguramena, ez da guti ezagutzen dutera. Eta bidetik, eta otu lan tresna batten uh, leiotik gure herrialdea bisitatzen alda, eta mu, uh, enpresan mundua ezagutu adibidez. Zon uh, artizanal edo uh, industrial batetan txartzen girelarik, onda. Uh, gazteari erakosteat zer uh, uh, empresa ditugun inguruan, eta ora, eien uh, inguramena idekitzen dute. Iparre Euskal Herrian, Akitanean eta Funtxean Frantziar lurralde osoan, ez dela gisauntako beste esperientziarik esplikatu digu Jaumark Landagetxek. Ez, aski askizaguna da, zera, konduita de, kompainia delakoa, menan konduita supervizei delakoa re, ez da usu erabiltzen, eta bereziki uh, lan munduan, Eta ORDFkoikin muntatu dugu proiektu hori erakusteko lan jasna bilakatzen aldera ere ikas tresna bat, ikasteko tresna bat.ta bon, aske ongi pasatu da eta pentsatzen dugu manera hori bejan totzea. Eunta berrogeita hamarre euro kostat zaio ikasle bakoitzari gidabaimena gaineratekoa herriak hiri elkargoak kontseilu nagusiak eta eskualde kontseiluak eman diru laguntzari esker diruztatu da. Proietuaren ahrakasta ikusiz, aurten ere ere pikatzeko xedea erakutsi dute proietu ere mailek. Futbolean, irungo Real Unionek Espeñako Federaziokopako xapeldun uh, atera da, finala ere mandu giru, eta zero, Kastelloneko taldeari nagusituz. Real Unionek bere lehen Federaziokopal txatu du, alabes izan baita guaiagte, milabeatzion eta behoi bostean xapelketa untan nagusitu izan den Euskal Talde bakaja Real Union taldeak, bere ehun garen urteburua ospatzen du aurten eta beraz opari helduzako, kopa eta euntahogoi mil euroko saria ukan dute, besta izan zen nagusi partida bururatzean, aitorzulaika trebat zailea bere partetik, bere jokolarietaz hajo agertu zen prentsaitzinekoan. honek eta aldagela barruko irudiak. Taldea adierazten dute. Gaur jokalariei ertzen horretik izan diet, bakarka izugarria zehate. Pertsona moduan eta jokalari moduan. Baina talde besela ezinobeak jobeak zeate. Eta hori da garrantzitsua fugolean, e, ez ditutekarri hori transmititzeko, baina merezi dutelako hau hemen egotea, guztiak, eta arazu duzu Hau taldea da. Eta nek fugola kirol sociomotorea bada, taldeakako kirol bada, eta talde bezala ulertzen dut eta ara lantzen dugu ezta. Hala da, taldea. Hala, ze lauduriuak beraz uh, joko larien za, zulaikaren partetik uh, irunda jentzat sasoina bururatua, ligako uh, hoita malaugaren jardunaldia jokatuko beitute igandean Real Madrile-Kastilaren kontra. Eta bururatuko dugu pilotarekin, atzoa txaldean, baiunako San Andreseko uh, partida, Mikael González eta Mikael Palomezek ere mantzuten, agirre eta arizmendiden kontra, begoita amar eta hogoita jamalaua. Hala gure hemengo berrientzat, segituko dugu orai nazioartekoekin, lurri karabatek kretako ugartea inahosidu. Eta eh, barda iraganda Ugartearen ekialdian aldean, bat Eineko izan da Lehen behiek diotenaz, biktimarik ez Ez eta eta kalte malteria Laundirik ez, Lurikararen abiapundua Mediterraneo Itxasazpian gertatu da Ogoi kilometrako baren atasunean, Afrikar Eta eurasiak plaken arteko juntan Eta Iraken kontraerasorat Jodu estatu islamikoak Estako ainitz beraz iraune Irakeko Ahamadari, tikrit iria hartu Ondoko ospakizunak, aran barri Provinziako hiriburuan sartu da estatu islamikoa, jamadin eren ataka atzo indartu dute muturreko islamistek eta gobernuaren ere ikinen kontrako eraso suizidak eta bombardaketak anturatu dituzte. Provinziako agintariek dute Bagdadek, igurri laguntzak estirela nahikoak izan jartisten geldiarazteko. Eta Kosoboko atzeri ministroa joan Joanes Keroa txilotuko du Serbiak. Belgraden agertzen bada, Barney Ministerioak legearen arabera jukatuko du eta justiziaren esku utziko du. Stefanovich, Serbiako Barne Ministroak egunkari bati errandio, asimtazi, Kosovoko atzeri ministroa restatuko dutela, elduden hastian Balkanetako erialdek eginen duten goi bilkurara tagertuz gero, Serbiaren kontrako gerla krimenak,